Kun hän oli puhunut kansan kuullen kaikki nämä puheensa, meni hän kapernaumiin. Ja eräällä sadanpäämiehellä oli palvelija, joka sairasti ja oli kuolemaisillaan, ja jota hän piti suuressa arvossa. Ja kuultuaan Jeesuksesta, hän lähetti juutalaisten vanhimpia hänen tykönsä ja pyysi, että hän tulisi parantamaan hänen palvelijansa. Kun nämä saapuivat Jeesuksen tykö, pyysivät he häntä hartaasti ja sanoivat, hän ansaitsee, että teet hänelle tämän, sillä hän rakastaa meidän kansaamme ja hän on rakentanut meille synagogan. Niin Jeesus lähti heidän kansansa, mutta kun hän ei enää ollut kaukana talosta, Lähetti sadanpäämies ystäviensä sanomaan hänelle, Herra, älä vaivaa itseäsi, sillä en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle. Sen tähden en katsonutkaan itseäni arvolliseksi tulemaan sinun luoksesi, vaan sano sana, niin minun palvelijani paranee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 joka seurasi häntä. Minä sanon teille, en ole Israelissakaan löytänyt näin suurta uskoa. Ja taloon palatessaan lähettiläät tapasivat palvelijan terveinä. Sen jälkeen hän vaelsi näin nimiseen kaupunkiin, ja hänen kanssaan vaelsivat hänen opetuslapsensa, Ynä suuri kansanjoukko. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katso silloin kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainokaista poikaa. Ja äiti oli leski, ja hänen kanssaan kulki paljon kaupungin kansaa. Ja hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle, älä itke, ja hän meni ja kosketti baareja. Niin kantajat seisahtuivat. Ja hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan, ja hän antoi hänet hänen äidillensä. Ja heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen, suuri profeetta on noussut meidän keskellemme. Ja Jumala on katsonut kansansa puoleen. Ja tämä puhe hänestä levisi koko Juudeaan ja kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja Johannekselle kertoivat hänen opetuslapsensa tästä kaikesta. Niin Johannes kutsui luoksensa opetuslapsistaan kaksi ja lähetti heidät Herran tykö kysymään, oletko sinä se tuleva? vai pitääkö meidän toista odottamaan? Miehet saapuivat hänen tykönsä ja sanoivat, Johannes Kastaja on lähettänyt meidät sinun tykösi ja kysyy, Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottamaan? Sillä hetkellä hän juuri paransi useita taudeista ja vitsauksista ja pahoista hengistä, ja monelle sokealle hän antoi näyn. Niin hän vastasi ja sanoi heille, Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä, Rammat kävelevät, Pitaaliset puhdistuvat, Kuurot kuulevat, Kuolleet herätetään, Köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Kun Johanneksen lähettiläät olivat menneet, rupesi hän puhumaan kansalle Johanneksesta. Mitä te lähditte erämaahan katselemaan, ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan, ihmistäkö hienoihin vaatteisiin puettua? Katso ne, jotka käyvät koreissa vaatteissa ja elävät herkullisesti, ne ovat kuningasten linnoissa. Vai mitä lähditte katsomaan, profeettaako? Totisesti minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu, katso minä lähetän enkelini sinun edelläsi ja hän on valmistava tiesi. Sinun eteesi, minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Ja kaikki kansa, joka häntä kuuli, publikaanitkin, tunnustivat Jumalan vanhurskaaksi ja antoivat kastaa itsensä. Johanneksen kasteella. Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan, eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta. Mihin minä siis vertaan tämän sukupolven ihmiset, ja kenen kaltaisia he ovat? He ovat lasten kaltaisia, jotka istuvat torilla, ja huutavat toisilleen ja sanovat. Me soitimme teille huilua, ja te ette karkeloineet. Me veisasimme itkuvirsiä, ja te ette itkeneet. Sillä Johannes kastaja on tullut, ei syö leipää eikä juo viiniä, ja te sanotte, hänessä on riivaaja. Ihmisen poika on tullut, syö ja juo, ja te sanotte, Katso syömäriä ja viinin juojaa, publikaanien ja syntisten ystävää. Ja viisaus on kaikkien lastensa puolelta oikeaksi näytetty. Niin eräs fariseuksista pyysi häntä ruoalle kansaan, ja hän meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen. Joka eli syntisesti. Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla Fariseuksen talossa, toi hän alapasteripullon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillään. Ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan. Ja voiteli ne hajuvoitella. Mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin. Jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä ja millainen tuo nainen on, joka hänen koskee, että hän on syntinen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle. Simon, Minulla on jotakin sanomista sinulle. Hän virkkoi, opettaja, sano. Lainan antajalla oli kaksi velallista, toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi ja sanoi, Minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Hän sanoi hänelle, Oikein sinä ratkaisit. Ja naisen kääntyen hän sanoi Simonille, Näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun talosi, et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani. Ja kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakanut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kuin tulin sisään. Et sinä voidelut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani. Sen tähden minä sanon sinulle. Tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä, kuka tämä on, joka antaa synnitkin anteeksi. Mutta hän sanoi naiselle, sinun uskosi on pelastanut sinut, mene rauhaan.